Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala Allah wa ta'ala fi surah Al-Baqarah karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma asafumur rajulu biqudumhi wa maana Allah tukichukue na zile atakachotata basi tukata uh, sakinahio. Tushoeendelee katika halaka yetu ya uislamu wetu ambapo mtukalango wa wa sunna eh natukubalua twale sunna kama kwa kwa istilahi ya maulama wa fikho kwamba ni chimbuko la sharia pamoja na na Qur'an ndio kwa sunna ni kingoko la sharia pamoja na Qur'ani na ushuhudio kutoka katika sunna kama chibuko la sharia uh, maneno kwa salam matendo yake na na na hisira ya raml takriri ya sunna za kuzungumzia kuhusu matamishi ambayo yanapatikana katika mlango huu wa wa sunna na wilitopita kwanza kuyataja moja baada moja na insha leo utakuwa niwenye kuendelea. Kwanza na tamshi ambayo leo tukasema standard. Eh kama kubwa sana tukasema ni standard. Sasa standard. Sasa <laughs> sawa Standard, <laughs> standard. standard ni ile sila eh? Yeah cheenile inayotoka kutoka mwanzo mpaka kusana hapa kuna mtimu ukitema mwanzo wasana jamaa nani ni mwanzo sana ni wao wako ke yake ya maruati ama marawi moja baada ya moja kutoka mwisalam mpaka ilipokuja kufanya nini kukusanywa Ima na busari muslim na na kadhalika so katika ile silsila kusemwa mm. mwanzo wa simsila kwani mwanzo wake so, tabulisi ni, ni ta sana mwanzo na mwisho so sema mwanzo wa sanaa yamaanisha mm. <laughs> kwa mwanzo wa sanaa ni wapi katika simsila katika ile mm. simsila mwanzo wa sanaa eh mwanzo wa uh, maula ma muhadithi na kusema mwanzo wa sanad so, ni pale ambao so, ni taribu na ndipo kutanywa kwa Bukhari ameipokea kwa sababu ile mtu wa kwanza so pale ndosema ndiyo wa kwanza katika sanad pale ni wa kwanza na wa mwisho ni nani sahaba katika sasa ile sanad za mchele za kwani ni sahaba eh sasa so, ni muhimu kwa sababu ipatiki sumia mara kwa mara mwanzo wa sanad na mwisho wa sanad so sanad ni silisila chaini ya transmission kutoka kwa ilivyokusanywa mpaka kuja kwa hmm. kwa sahaba ama tabaka tuma tabaka ni eh eh ni generation na maana ni kundi la watu katika zama moja eh so tabaka ya kwanza tabaka ya pili watu wa kwanza hawa ni masahaba matabi mabadi tabina tabi, kosa ilikuja ku kwa hali ya kukusanya kwa ndoza kusuta hadith ambone marfuu kasema ni hadithi gani marfuu <laughs> marfuu ni hadithi ambayo yapeleka mpaka kwa mtu sa msafara muhimu hili tulijua eh marfuu ni hadithi ambayo kupeleka mpaka kwa kwa msafara ameni yatajwa amesikia mtume ama mtume yameonekana ajifanya ama mtume amenyamaza naqūb eh, ni ila na inayqūma kwa nani wa sahaba apa katsema pia hunitu akar na eh, wala hayukuli kama kama hujja katika uh, akatif disebabkan Allah sema uh, ana sababu kukana pia mweni wa mana hakumahu kwanza umebaki nikikatakacho ukakataza hii si katika aliotuambia nani sana, bali ni maneno ya ya swahaba ama hadith mursal ni hadith gani mursal mursal ni ile iliyomukaa swahaba nikaanza kutabi ni mara nyingi hutumika kitu kama hivi tabi ambayo yule ulikana aizaakasema tu moja kakosu, kwa moja akakosi dawa nani computer sana ni hadithi ambayo kuna wanaikubali kama hoja na wadau naoakata pia hadithi ya mursal iliyosema ni moja kati hadithi ambazo ni ni dhaifu kama kuzi kuzibuzeleza kwa sababu mimi katika mimi nakandaziaje imekatika katika tunukana nani umruka sahaba ama hadithi hadith kutsi ni hadithi gani Hadith fulsi ni hadithi ambayo kitu sana ni kutoka kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala litafauti na hadith Nabawi hadithi mtusa sala ni nitafauti na nini? Na Qur'an. Eh hadithi Abdul hadith Husain litafauti na hadith Nabawi na, na ni na, na Qur'an. Qur'an Sheikh Abu Uliza Qur'an ni Mwenyezi Mungu yanasema. Kwa maneno na kwa maana. Hadiith fulsi kitasala sa yanasema Mwenye zimbu amesema wana kaufia yake Qur'an Mwenyezi Mungu yasema Hadith Qudsi tosala ni yasema Mwenyezi Mungu ame sema He? Lo ya Hadith Qudsi na na Qur'an Hadith Qudsi kushuliwa katika kifungu uh, cha nini? Kifungu miongoni mwa vikungu vya hadithi wala haisemwi ni ni Qur'an sebentar kutunggu ke baadhi ya aina za za hadis. Katakan hadis. Hadis binjawani, pigawani pingati. Eh? Jadi, guna hadis gani, la hadis gani? Na kuna mutawatir na ahad. Iyo ndo pigawani ovigufu wa zamanzo ya hadis. Kunao hadis mutawatir, na kunao hadis ahad. Eh, ini riwayat tentang kemuliaan kuthadis mutawatir dengan makmubukat. Al-masyhad ini mutawatir dan i'tib. Eh? Eh, seterusnya ada sifat ma'lum, sifat lain, makmubukat, kitab hadis mutawatir. Wa mujib wa kitabnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani Allah eh. merhamu, asyema hadis mutawatir kitabnya cha cha Shakhtia, juzi ya kwanza asema ha, ha, hadithi mutawati ni na ya kwanza iwe imefusanywa na na kundi eh grupu ma kundi Ambalo, kwa zama hizo ama kwa maeno hayo uya semeki za kusema hili ni grupo ama hili ni kundi kwa sharti lakini isifungue watu wangapi watu iwe ni watano kuendelea juu ambapo mtu yote kiweza kujadili atasema hili ni ni kundi ama ni ni grupo Sharti ya pili ni alikutawata mushariki wake ya pili useme ni eh usiwana uwezekano wa hawa watu kukutana kutunga kukubaliana katika kudanganya eh mwingine yuko Basra mwingine yuko kufa mwingine yuko Sham mwingine yuko Madina wote wamepokea hadithi hiyo hiyo Eh, wala hakuna uwezekano kwamba watu waweza kukutana na wakapanga kufanya nini kudanganya. Sheria ya tatu niendelee eh? kila tabaka iwe namna hiyo. watukundi fundi niwe hawawezi kukutana kudanganya. Sheria ya nne ile imetokana na hisia wala si akili. Si mtu aseme nafikiria, mto sala sema hivi, ama nadhania ama naona bali ni mtu mtu mwenyewe amefikiria au ameona ehhe ikitia kutoka kwa hiyo hizo alio sifata hadith mutawatir na hadith mutawatir zile kuna kuna eh? eh, eh, ma eh, wa mtema wa manan, lafzi na maana na maana peki yake Yasa kwa ni mutawathil kwa lafzi na maana maana ni hayo hayo matamshi ni hayo hayo au ikawa ni mutawathil kwa maana peki yake basi inakuwa na na lafzi eh? lakini maana ni moja sasa kwa maana maneno ni tofauti kabisa kama tutoeleza ile hadithi za ishara ya kurudi kwa khilafa Kwa eh? kama hadithi moja sema kwamba kiza kitakanda kisha kutakuwa mwangaza hadithi hii katika islam utaingia katika kila nyumba hadithi hii ikasema kwamba islam atagomboa Rome eh sio lakini kwa maana kwamba kudaregea nini kila kama utawala wa kwa islam usoni utawati kwa kwa maana yao wala si kwa nini saa baada ya mutawatir tunataingia katika kijawanyiko cha pili cha hadithi ambayo ni ahad sasa eh? amudu hadithi nyingi zimekuja kwa njia ya ya ya ahadith na ndo muna piga wanyuvingi. Eh, lengo la hii somo ni kusokueleza usuli fikra. Eh, lakini nimeona kuna umuhimu wa kuingilia kidogo kukusia ya usanaul kufahamu masala ya eh, somo la la hadith. ehhe sasa kidogo deep katika masala ya hadithi hususan katika tangwije ya khususen, badam, cha, cha khabar ahad kuliko hii ambayo ilipo kwenye kwenye kitabu kwa mankwa yetu japokuwa si katika sema katika lengo la ikawili cha usulufu lakini naona kuna umuhimu tufahamu hizi vigawanyiko na hizi hadithi kubalika na hizi hadithi fanya nini o utapilila naam ama tata hadithi ahad ama kabar ahad hii ni hadithi ambao wapokezi wake hawafiki daraja ya eh? mtawakil. haifiki daraja ya mtawakil. kwa maana ni wanne kushuka chini. alikuu uh, ahad ama habari ahad ni hadithi ambayo wapokezi wake, ha ha ha kwa kupika ni daraja ya ya ya, ya mutawatif na ikagawanywa tatwa kwa mujibu ya wapokezi katika pigawanyo pitatu hadith mutawassit hadith kabar ahad ni ile yos iliyo chini ya mutawassit katika ijadi ya wapokezi Kisa, kwa mujibu wa aliwapokezi ikagawanywa katika gawanyo vitatu ويدادي علي وقبيزي ييوا بها وينيتى كwanza ni gharib ta pili ni aziz ta tatu ni mashhur eh gharib aziz na mashhur ama mashhur aziz na gharib mashhur ni ipitata eh Unajulika na? Mazuri tumezamua viti hii hizi ya ukitema kwa haragara kwa sababu mashuhuri ni ile inao maarufu eh? La, mashuhuri ni ile ambayo inawapokeezi zaidi ya watatu. Eh? Kwa nne. Lakini haikubikia daraja ya kitawatif. Eh, lakini ni so ina maana inaweza tabaka nne nikata kila 7 hiyo eh tabaka moja wako wa wanne eh tabaka ya pili wakapatikana 10 wamepokea eh tabaka ya tatu wakapatikana wawili hiyo hadithi takwa ni gani eh <laughs> hadithi uh, tabaka ya kwanza ni wangapi wanne tabaka so, ya pili ni 10 tabaka so, ya tatu ni wawili hiyo tachukuliwa haba wa alibra ibra lil-akan mazigatio kwa ule uchache so ikiwa watu wache ni wengi wangapi ni wawili sio itaangaliwa yaingia katikati ya katika katika katika rigori gani ya watu wawili so haita ni mashuhuri hiyo so mashuhuri kama ile ya jana ikaenda biki na ikaenda tena 4 ni mashuhuri inaeleweka Igeanza wanne ikaenda watano ikafika ishirini, ni, ni? <laughs> Mtawajir Aziz <laughs> Eh Kwa nini mashuru? Al-ibra ni akala. ni kwa uchache. Uchache ni wangapi? Wa nne So itaboni? Eh Mashuru Eh? ni masyhur. Muhimu apa judul ini dabaka maana kuna masalah sabaka na masala ya uh, idadi. Eh? Hiyo ni masyhur. Au pia kungitwa mustafid pia. Yote ina maana ya hadithi moja ambayo daraja yake ambayo waqizi yake ni zaidi ya watatu wala haishuki chini ya wanne yani ni wanne katika tabaka moja wengine zitakuwa zaidi lakini aluhimu haikijashuka katika tabaka yoyote chini ya wanne ya pili ni azizi azizi ni walinzi sasa eh katika tabaka kwa kama ni wengine katika tabaka ya kwanza watano katika tabaka ya pili ishirini katika tabaka ya tatu ni مشهور راضي ككته ها ني غنيه مشهوره من ياسس ونين واتاجي ماشينكاتي وترودي بواني ووالي واتاجي انبايو ني وريبي فايو ني حديث احد لكني عزيز يا ذاتي غريب غريب اللي فوجدني مmoja ها ايما ني مmoja كلا تزاقه sila kwa ni mmoja mmoja ni gharib. Hawa ameanza kwa mmoja kisha akaenda kwa ni watano kisha akaenda kwa ni 20. Ali Ibrahin akana. Mazingatio baada ni kwa kwa ile uchache na itabaki kwa hiyo hadithi ni ahad ni gharib. Ni hak ni ahad lakini ni ni gharib. Hiyo ni kwa mujibu ya, ya ya wapokezi so, idadi ya ya wapokezi. Toks kia hadith ahad kwa idadi ya wapokezi imani mashhur au ni gharib a aziz ni gharib Aho pia hugawanywa hadith ahad Kwa mujibu wa kukubaliwa au kukataliwa maqbul au marjuh eh kuna bila wengine cha ahad kwa mujibu wa kukubaliwa ile dalili ile hadithi au kukataliwa kwa lengo la kukubali au marjuh na katika kipigawani katika kugawanya huku ni kwa aina tatu kwa mujibu wa nini Eh ni ahad lakini kugawanya makundi matatu kwa mujibu wa Makubul au au mabuturi kukubaliwa au kukataliwa na ugawanyiko vyake hapa ndiyo sahihi hai na tuljih so, si hadis si si ni hasan, tuljih hadis ni sahih, tuljih hadis ni dhaif. Ni kata-kata ni hadis ainagan dia. Ketika upande wa mabun ni hadis ahad. Eh, wujud syarat-syarat mutawatir hadis ni sahih, eh ni hasan ni ni dhaif. Ni kata gitu sijawani untuk hadis apa ni? Ahad ketika upande wa kukubali wa au kutubili wa bani kuna Hasan na kinacho kinachozingatiwa katika kukubali na kukataa hadithi ni vipicha ni nisnad yake ni rawi na matn ehhe ya samika eh ndio kinachotoi au kugawa kwa pamoja kwa kukubaliana kutaliwa kwa pigawanyo vitatu nayo ni zaidi hasan ama zaidi kinajindikatiwa katika kujua i hadithi ni kukubaliwa ama kukataliwa ni eh ni sanadi yake Raui. rawi na matn sanadi ni transcription ya msingi ila rawi ni upokezi mwenyewe na matni ni maneno maneno ya hadithi eh wewe ukakataa hadithi kwa maneno yake di manadalah ke iya bugana na quran ya bugana na hadis mutawatir itu ukai kaca apa tahu buya madzi apa berkata sebab ya rawi ni kadzab atau kaca sebab ya sanad ni munqati mekatika dengan isnadiyah ni eh sehingga untuk jawab ya hadis iman ni hasan ni kafii ama ni daif coba kemo lihat baga itu eh Konepone istilahnya apa? Tok kata tiga wanita itu apa? Yang ni hadis gani. Kata upande wakubaliwa nak kukataliwa, ni hadis gani ya kwanza? Ni hadis gani? Sahih. Hadis gani nak na ku <laughs> eh? ku kubaliwa nak kukataliwa? Ni kata ke pertama. Eh? Sahih. Ini tema kata upande wakubaliwa nak kukataliwa inegawanya pigawanya begapa? Tiga. Kata upande wa Ini ada yang apa kezi ni begawanya pandei tu. Kitat habul guna mazhur aziz bin qarim. Upada kukbali wala kasaliyo pi begawanya tu. Kitat sama dengan kan? Sahih hasan na na daiq. Sebab ana hadis sahih, sahih ni sahih, ni sahih. Eh ini hasan, ini daiq. Nini yang fanya hadis ikawan sahih? Nini yang fanya hadis ikawan ni? hasan mneni ya punya hadith ni gawi ni ni ni dawa hiyo ni hadithi ambayo isnad yake imeendelea endelea. Eh? ai jada sika mahali. kisha katika kila sabaka tata mpokezi, ni mtu mwadilifu na eh mwadilifu na sababu amejimia katika ذاب ثاني ميمورياتي كساوي ها؟ في مغفله في ذاك هو كاو في ذا لوقيسوا ها؟ ننمي ولا تشاذ او معلل تمام؟ في سلسله مجربه هو صحيح inao شنو zingapi 5 hadisi kwa ni sahihi ni lazima isimu surudi 5 ya kwanza iwe na sanadi haibu haikaika eh pili marawi wat, wale, wa mrua walokuwa wapokezi wae ni waadilifu tatu aleta mzabda na ametimia katika ufahamu si mtabughafala nne isiye nishadi tano isemulala namo kusema hadithi isnad sahih abu isnad yake haikukatikka imeendelea maana yake ni ile ambayo haijaposa nani rawi poketi katika kila sabaka wajua nyingine kuna ushoni kwamba hadithi kasema itakuwa kusasa ikaja kwa sahaba ikaja so, kwa tabi ikaja kwa tabi 70 na bado hakaja kupokea so baada radi apo hadithi itakuwa na muktadha gani sahaba tabi tabi 70 na tabi, tabi watu watatu si lazima si lazima kuwa ni watatu matatu inaweza kuona hadithi nyingine watu, watu wengi ya waje basi inpita paka tabi 70 hiyo Eh? Wewe ni kwani unajua na hadithi ile ile silsila yake ni ndevu ndevum ana ana ana ana. Mboga changa hii basi wamepita ngapi ya watu? Ile si kwamba lazima vipi hiyo ni katika hadithi sahaba pete ya ibn Yahya aa simfano Anas ibn Malik amepokea kompyuta Salam Kisha Anas ibn Malik kama ibn Yahya Ibn Abbas naye akamwambia Ibn Mas'ud Ibn Mas'ud ahumsiana ni nkubuka. Agumsiana pumme. so ni katika nini hiyo? Sintila. So Ibn Mas'ud dinaye akaja akamwambia nani? Tabi. Naende tabi na waka wakawakoke sana. Mbaka akija tabi na lukaona ile msalusa ile sintila imepua ni ni so, ndefu. So, ni, lakini sababu ayabakia kwa ni zile zile. So, lakini bila Uh, ee, ikiwa ni sanada ya yasemekana kwamba hadithi ni inawezekano mkubwa kwamba ni sahihi. Lakini kesi sana ya kiwani defu, yani kuna uwezekano kwamba hadithi yapungua ile uh, kufunguka yake. So kile ikiwa kifupi ni ina ya si kadhaa nyingi. Alimuendeleza okay. tu so kwamba ushote kama kuna sana ile katakana ni ni zinemrefu mbona imebguaje na kujua ni sababu ni ni tatu pekee yake so Kisema hadithi ambayo haija katika sanad ni hadithi ambayo imeendelea sanadi yake kiudhamilifu basi nafuruka mtu hata kama swaha ni watano wametajwa wote eh nikija kwa ni wawili watatu wametajwa wote tabi tabi na wametajwa wote mpaka kupokewa kwake kitu chukupa moja so hapa huondolewa hadithi ya muni Hadith ambayo ni muktasim na ya ambayo ni ugonjwa zote zaondoka. Mursal ni ipi? <laughs> Mursal ni hadithi gani? Aba yo? Ndio. Inamjulika to hadith sio? So hiyo yasiyotekana imefanyia nini hayo? hiyo Imekatika silifia yake sana limekatika aiweza adijio kwa nini nime haya ni kwa nini saye niyo hadithi eh tukufamoje au munkati ni hadithi ambayo imekatika katika mahali pokote katikati pale kuna dakika amepotea mahali mmoja wamejaribu kuunganisha lakini moja amerukwa hiyo ni munkati ya demo ama mu'dhal ina wapokezi zaidi ya mmoja wamerukwa tena kwa kufuatana wawili katika hadithi moja wamerukwa eh wawili wamerukwa akaja baada ya huyo wakaruka wawili akaenda kwa mwingine hiyo ni hadithi inayo mudhal. mtakuja kuzeleza hizi ni katika aina za hadithi ambazo ni zaidi sawa ndio katika sunnah hii tu hai tu kuja kuendeleza kwa kwa ndani lakini nitasema hadithi kiteme kesemegana sahihi sifa kwa kuseme katika katika sana zipo maana imekamilika sanadi yake kuondolewa ndani yake hadith mursal kuondolewa ndani yake hadith munqati kuondolewa ndani yake hadith muwdal ana kauli kwamba hadith sahihi bado tuko nisiwe shadhwa mabukhu ga nimesema sifa ama Amasuhufu za hadithi kwa sahiha ni ngapi? 5. Ya kwanza iwe ile hai nini haikukatika isiwe shaz, isiyo isiyo isiwe ah, ah, ah. <laughs> a a. Tuko pole pole tabangu hadi. hadithi sahih. Ni ile ambayo haikatikka sanad. Imekopelewa na muadilifu wa rawi leo ajl. dot dot haki ya fahamu ya kutaba simu halal wala fishal si tukaeleza tuseme haikatika haita kwa ku haikukatikaka sana tukapafanua ni hivi si murkati, si mzal mu si mursal eh kwa maana ya kikatika ama ukisema fishal si shadh ni hadithi ambayo hiti katika mataloko kesi katika matalana si fishal ni hadithi ambayo aliyoivokea moyo uisema hadithi nimeketeza sana ni mtu mswafika natakuja kueleza pia mtu asika ni nani mtu anaye yaani faqih gani ko sawa kama Umar bin Al-Khattab Abu Bakar As-Siddiq eh amepokea ndio amepokea kwa kiasi sana lakini kuna wengine wengi kama yeye wamepokea hadithi nyingine yasema tafauti na yeye hii hadithi hiyo Shaz Shaz Dhali. hadithi shadi ni ile ambayo rawi ni wa sika lakini ni mmoja akashindwa na wengine wengi wenye sika wakapokea hadithi ambayo yasema tofauti na yeye so ili yake useme ni ni shadi eh kusu chakusika kwa nini pokora shazi saeleza tena shazi kija kutoka hadithi bai iku pia kunde tatu ama isiwe mu'allal mu'allal ni hadithi yenye ila ina kasoro soma hadithi ni mu'allal ni hadithi yenye yenye ila ama yenye tiene kasoro utaona hadithi mu'allal kana kwamba iko sawa katika sanad katika kila kitu ni sawa lakini kwa mtu mwenye masini eh akija akiji kiji kwa undani atapata ihadithi na nini Innaillah Kwa mfano katika wale wapokezi wale eh katika wale wapokezi aweza kaja kagundua ah ha, hapa kuna mfano kuna kuna duraza na kuna faida faida ni pia duraza faida ni Abdurazzak kufai lakini anusia nani abdurazak hu abdurazaki akifai akifa abdurazak faida na miakamitan <tos> eh aitajepo anaisikia huyu ushaona kama ina hii na ila hadithi ukiona <tos> ile sala deja katika mahali imenda sawa sawa lakini ukija kuifunguza kwa undani utapata hadithi kuna kuna kasoro ama ah, ikisema hadithi swalla amesema ukija ukiangalia kwa undani utapata ile hadithi ni nini murtad ni murtad ehhe mife eh ah -ah. ila hadithi ambayo imekopa kwa sahaba ni gani ehhe maukufu hadithi mokufuli nile na ukilaufika kwa nani kwa swahaba basi na na nani na mtume. Ila so, hadithi kaja kana na mtume sana jiko sawa paka kwa mtume. Lakini ukija uichunguza kumbe kule mwisho kule yule sawa nani ni hakusema kama amefanya nini. Amemnsia mtume. Amesema tu nilivofahamu, tulivoelewa tunaoona lakini mtu akaja akasema mtume sasa la amesema ni hivyo kama ile hadithi ya Miabasi ya Kisuma sala mwezi kesi ni hadithi ya mtume sasa amesema nikashuhudia il hali ni nini ni hadithi gani maukufu eh na mwenye kusema hadithi hii imena imenasisisha ime na mtume ni si hadithi huwa huuitwa hadithi gani hapa muallal ina inaila kwa pamoja pakapo. So, Tuseme mfano lw, katika hadithi sahih ni hadithi ambayo ina inamwadilifu rawi ni mwadilifu kisha dabia ni sawa eh tatu sana dai ya 3, 4 tano allah na eh sasa jamii inasema tu ni tisad muhimu juu <laughs> eh hadithi ambayo ni mwalidi furawi takia tamuzab sana e, dai jagika eh uh -huh. si mualla ila tisad kwa maana poki uh, mmoja sika amekuja so ku wanapofu sokote kadisi lakini nyingi na watu wengi ambao bina kuna konektyo mwana ile yake ao pia italikuwa mpokezi ana sisi wa sifa lakini hakikaje kabopindwa nyingine na mwingine mwenye sifa zaidi ata kumlizo kumlizo publiko yeye na taboje kueleza kiji katika masuala ya dhifu na upande wa sharti ama adilikasema sharti ni adilun wadilifu adana lazima awe ndani nani wadilifu nani wadilifu wadilifu ni mtu gani kwa yahi hadithi ni hati, ni sahih kwa sababu kuna mtu mwadilifu mwadilifu ni nani mwadilifu mwanza mwadilifu ni muislamu bali ama mukaddaf ama mwakilishi na sheria mwenye akili amesalamika nafsi si fasi kwa maana hafanyi dhambi kubwa na hadumu katika madhambi madogo -ma -ma -ma -ma -ma -ma -ma -ma mata kuma akuna mwanadamu wabo hafanye madhabi eh lakini madhabi ali madogo-madogo adumu nayo si kama kile siku yalapatakana madhabi madogo yale yale haja dumu nayo huyo mtu jilikana kama nani eh mwislamu eh bukan ta eh eh akin eh eh nduadilu ya <laughs> <Lame>. sayo <laughs> na alame amesalamika sifasi sifasi hiyo basi ndo kama ngamana hmm. ha ndipo kwa sababu hiyo ni adili tukasema kuna adili kuna zabusi kuna si muallal fi si, si shadh inameka miligana tukaeleza inakamilika sana bila sifa ni nini tukaeleza muallal ni nini ni, ni, tukaeleza kazi eh, si, ni nini? Sasa tunzungia Hadithi ya toke toke nyetu. Hadithi ni mwanamu ni mwislamu Alokalisha na sheria, eh? Amenye akili Hana nafasi Sifasiki Basi hiyo maana ametalinika na madhambi makubwa na hadimu na madhambi madogo. Hapa hutolewa. Huachjulikana ni ukiona na mtu aui mashallah sifa siki mwanamuislamu badil na jili atasemekana ni adi lakini kudolewa katika sifa ya uadilifu nani majhulu al-ain mshghulu al-ain ni mtu asiyoshirikana hatu au hawatachaji watu kuridh mtu wa juri gani hatuezi kukubali hadithia akisema wewe ni ni adi huyo Majhulul ain eh, eh? Majhulu ni mtu ambayo amepokea hadithi moja peke yake. yake Hana nyingine na hadithi yake pia haijulikani huyo mtu. ehhe Uito na leo. Majhulul huyu hutolewa katika haji Haesemi kama huyu ni ni mwajili kitabu kimkubali basi nini? Umekubali hadithi ambayo ukaipa ukaifaa sifa ya ukaifaa ni nini hadi hiyo Ya yes, kusema Ciao. Saya perlu mengajar di bidang galbagasa. Ya hadis dhaif. Tumeleza kwanza kwa imekabilika katika sanad. Ya pili ni si muhallal ya tadusi tisyad yanani rawini rawini ajlim. Eh? Ah rawi anani muadilifu. Tano ni tamu to. Memoriage ko iko sufah. Eh, memoria kiko iko sawa. Ya, weani asahau siku ghafla. Na utajuaje kama vile utakapokuja ajili ni nani? Ajili sana sana utajua wa wale watu wa karibu naye, wamsifu, a mashaallah yule mtu mzuri. Ah yule. Watu wenza kuja huko kweni ni ni majili kwa sifa na kusifika. Na sifa mbaya pia kusifika nazo. Ama zawafi sasa mtu usapo tafuta kwa ana ufahamu wazawa. Huu ni yule alich ikiwa ametokea hadithi yani, <tipo> eh? <tipo> <tipo> <tipo> <Memori> <tipo> Ikiwa hadithi yeye kutoka kwa memory eh siyo ni hiyo memory ni Ikiwa ikia kuasimulia kutoka kwa kwa memory yunasema kile moja kwa moja sio mtu afikiria ngoja kidogo <.Rhetttipo> kama ninasahau hapa yakaza macho huyo kidogo pia mtoto a kaja a jadi akili yake ama ikiwa hajahaisiku kutoka kwa memory lakini yanuku kutoka kwa maandishi ameandika lakini ana porungu nukuu vizuri kwa sababu kinuku si lazima tanuku vile vileweza kubadilisha maneno lakini yajua athari ya kubadilisha maneno katika kule kubadilisha maana aijua ni neno lingine hapa maana itabadilika kwa hivyo ni mwangalifu katika kupokea katika kueleza japokuwa haelezi kutokana kwa memory lakini kuna wapo lakini ni mwangalifu kuhakikisha kwamba hazeti neno lingine nikaleta maana nikaleta maana unje jokato katika maneno nikaleta maana mengine eh eh kwa sababu kuna kuna jamaa siku ile hiyo kisa kidogo lakini ndioeleza kuacha kile wa maneno alikuwa yuwa ya mdai yuko kidogo mbali sema kama hapa na uh, mtwapa hapa labda si bali sana mtu so yuwa mdai sasa ile siku asubuhi una mtu akayeenda kumtoto kumuona yule akamwambia ah, oh ukimuona yule swahibu yetu mwambie vidu ule mpango wetu mpango mpaka leo kidogo siku sime nimepita so lemaalko kwenda kule akamuona akaenda salamu zake kutoka kwa bwana fulani asema vipi ile pango ah والله kidogo mambo kidogo side side lakini inshallah mwambie nitampitia sema nini hapa atugeriki eh eh lakini wewe utafamu nini kisha utafamu wamesema baadae sio kidogo maipo kama kwa sasa aliporudi salamu asema atakupitia yule jamaa ile siku nzima maskini akakaa kumsubiri atamujangazako atakuja changazio so, ni kitu kitafauti kidogo ya maneno ama utawana pengine haina tarehe kubwa ah asemwa atakupitia atakupitia Bibi leo baada muda sio ile kwa sababu alikumbanaibia ana shida na hamu ya pesa zake akawaizania kwamba ni atakupitia lile leo leo siku ile ile akasubiri paka maskini akazoea ndio so, ile kachika upande wa sababu upane. ni mtu ambuyo ufahamu anachojisemwa wala hasahau wala akifananishwa na mtu mwingine muasiqa eh kama hadithi iko sawa yeye anapoisemwa na ile inapoisemwa si dapambana hujikana huyo tu basi ufahamapo iko sawa sasa kimsema hadithi sahihi ni ndio ambayo ina haja katika sanad ni mwadilipo tamu za anapofahamu kamili si muallad si katika hizi ni sifa shurubi tano ukichukua shuruti mbili ni mwadilifu na tamu zafi sisi yake ni zampanya mtu akawa na sika ukitemane ni mtu wa sika ni mtu mwadilifu na tamu zafi so, kwa mtamizo tutembo tutembo ni mwasiha ni mtu asika ni mtu ambao ni mwadilifu na tamu zafi kwa fao yake huko pato itu dikatakan memori. Memori yang gajang. Toyu so, ni hadis sahih. Hadis sahih ni hadis yang ambaro yakubalisa ketika eh uh, pietnya apa semua halal dan haram tu so, hadis sahih dia kwa sikio ya moja hoja moja sababu so, ime basi na inatifa kama tulieleza imepita zile shuruti ambazo tumeeleza ama ni shuruti ngapi surudisano baada ya tahid kuna hadithi gani hasan hasan ni hadithi gani sasa hasan ni hadithi gani hasan ni hadithi ambayo imefanana na sahih lakini ina upungufu kidogo katika gath sanadika katika unjue hasa ni pia sana katika eh wala si muallad haina ida wala tishad kama unkuelewa na mwingina kwa mwingina kajaipotoa haa in sala dinakamilika si muallad tishad lakini ina shida katika gath eh nitoulimu ni haba mughafala ghafla kiasi lakini sisi kwamba atatolewa kabisa kwa hadith yake nzivu ama haichukuliwi kidogo tu anashinda ya, ya ufahamu labi wasahau ama maneno kidogo kama vile unasema nitakupitia atakupitia leo leo kesho vitu vidogo kwa katika zafu basi hiyo uchukuliwe ni haditha ijai awengi katika sahih bali wepo katika katika hasan eh? Sound ni sahi. Sound ni ni sahi. Hata ni na kila acceptuko kama le. Eh? So dere De laboja like So hadi tukakata kile sahih na hasana. So hasana ushidai fal tamini. Dak. Eh? watakwenda katika sababu lakini kuna wengine pia wanasema project za hasan si katika zadu bali hata katika agile eh katika wadilifu sawa simu mtu mwisipa tiki hafanyi matendo makubwa lakini kumbuka katika sahihi katika wadilifu tukamtoa nani haipaswi kumtoa fast sio kwa fasta fasta faipwe kwa wadilifu atifate lakini kuna mtu tumemtoa nani kimtu akatika sai katika, katika wadilifu majoho aina wa sio kujulikana sasa mtu sio kujulikana sawa hajulikani lakini kuna mwingine hajulikana yu lakini mastur mastur ni kuna aibu zake zimeficha anao vikosa vikosa lakini kidogo vim irikah hita buku itako njapukana nda pengine pengine pajulikana ha wengine amchukua kama huyu ni majilifu, Ozo, lakini, tu tu wa, watu, watu, ni majirifu sasa uso wengine ni swa kusikit sana kwa washuwa tu hasani wa ile katika job pepe yake lakini wadilifu hakuna compromise lakini wengine ame compromise katika pia wadilifu watasema kuna mtu amoni mastur acha kujulikana baadhi ya mambo yake hatakuwa tatabu hatujue hatuwezi kesi nani maelezo tutambatia husnuzani na kuchukua hadith yake lakini hata ifanya ni sahih lakini itachukuliwa kama kama hasan kwa so, hiyo tafauti ya sahihi na na hasan kuna wengine wa walisojawanya zaidi wakasema so kuna sahihi bi dhatihi na sahih bighayrihi na kuna hasan bi dhatihi na hasan bighayrihi e, hakuna tofauti kubwa baina kujawanya hizo Eh yeah. na kijiangany pegeeni hapo pegeeni pia hapo kidogo wengine hao vikubani kama. So ukuliva tu ni Hasan, laima ni sahih ama ni ni ni ni Hasan. Hadithi ya tatu sasa aina ya tatu ya hadithi ni gani sasa? Baik sasa hapa ndo kuna kazi, Kufa kufahamu ni ipi hadithi. Kwa kwa sababu hadithi Hasan na sahih zote zatumika katika katika bila ketika syariah ketika halal haram itu jukuliwa hadis dhaif hadis dhaif hai jukuliwi kamwe hai idishi dhanni wala amal kata ko madhani itu gezekana dikatakan hadis itu kwa dhanni ama nikatul hadis dhaif hai jukuliwi hata ketika dhanni hai idishi hata wala amal hiyo hadithi ni kwa kando kabisa kabisa kabisa yakokuwa kuna wengine wanaosema kwaisa ukachukua hadithi dhaifu ukaikubali ijiwa kwa nini hii ilemepatikana ni dhaifu kwa sababu dhaifu bila muhayshaisha ni athuru ya hasan wala sahih kuna watu wa bondani sio kuna wa kadzabu sana dimi katika katika eh? Kuna muallal ndani kuna shaz ndani Hiyo ndio hadith nini? Dai, mm. dai imekosa muadilifu, imekosa nani? Upokezi umekatika, imekosa ni, ni muallal ni shaz. Baptini mataja. Kila hadith inekanana kama kama sahih. Haichukuliwi katika Matendo wala katika zangu. Isipokuwa kuna wengine wasema ikiwa hadith dhaifu habari za sana kwa dhaif wali kwa namna ya dhaif nasema ni dhaif kwa pande mwingine pia kaja kwa njia gani ya dhaif na e, kwa pengine pia kaja kwa dhaif na nyingine kaje kwa dhaif hadith hiyo moja ikakufielewa na eh kwa njia nyingi lakini zote zile nini ni dhaif kwa kusema hizo dhaif kusaidiana H eh? zakailiana taksaidiana pada kategori daraja ila dhaif ikawa hasan li ghairi dhaif. Bab tak menafkanya hasan li ghairi hasan li dhaif. Ataina wajad buku masuk rumah jadi hadis dhaif wa dhaif. Tapi lagi kebulet riwayah ni riwayah yang tinggi dhaif, kwa riwayah 1 dhaif, ha izidishi itu apa nini? dhaif. Wazai za sadiki za kwa nini ni ile? Ndiyo info. Katakuna bendei, katakuna bendei. Ni hadithi nini ni sahih? Lakini yaki na kusema اذا saidi kubebana kaza wakaifanya kwa mani wakaifanisha daraja. Si kweli. Hadith dhaif kubali kwa nini? Yaani ni, ni dhaif. Kunao wengine. Wanaosema yaweze ikatumika hadithi dhaifu katika hukumu katika ya haramu na halali wapo wanaosema wakiwemo Imam Shafi'i pia yakubali hadith dhaifu Imam Ahmad yakubali hadith dhaifu lakini kwa sababu kwa bau wake weni ni ni mdogo wala yingongane na hadith hasa na ehhe eh bali, kutumika kwake ehhe dhaifu wake pengine ehhe mfano za hizi zadi zizi ziko ina nyingi <laughs> hadith dhaif ziko ziko hadith tunakuja kujiona hadith dhaifu ziko nyingi amezuku katika katika nini somo letu. So wako wanaosema hadith dhaifu asubisha katika katika fiqh. Lakini kuna watu wengine tatu kuna wanaokubali hadith dhaifu. Lakini kwa masharti Isiwe ni dhaifu dhaifu yake ni kwa sababu katika hadith dhaif kuna hadithi eh uh, hadith mوضوع ya hadith gani? Eh? Imetungwa. Maudhu imetungwa ni nini? Ni dhaif. Ni katika hadith dhaif. So hawawezi basi tusimie tusukali hadith dhaif basi kwa kuchukua nini? Maudhu ama mamunkar. Hadi munkara. So kubaja hadith dhaif lakini ni kama nani? Ndaiwa ke ni dogo mtambuli hii ama vile kuna wanaukataa kabisa haitumiki hadithi dhaifu haitumiki isaidiane iwe na uzaevu mdogo yote hai na wako wengi wanao wanao wanaokataa wakiwemo bukhari muslim ibn Taimia ibn arab abu sura albani na wengineo wote hawakubali hadithi dhaifu kwa namna yoyote na hiyo ndiyo mambo wetu hapa kamba hadith baid hai hai tui hai hai tis apishi ganni wala amal unao 123 sasa wakasema sawa hai hivi katika halal na haram katika fiqh lakini yawezekana kutumika katika tarhib na tarhib eh katika tarhib na tarhib kuhimiza na kuonya au katika faida za amal kwa faḍila za amali eh au kubadi ath sahih lakini pia kwa shurudi zao kwa mfano kama hadithi isigongane na dalili ya praticiwa eh mfano kama swaliwa utuwasilia watu wetu wema mfano sio Mtumeambia utendelea watu wetu wema kwa hiyo ikaja hadithi dhaifu sikasema mwenye kumbeba mamaki katika haji eh basi huyo atakwa karibu na mtume mfano so yahimiza nini fadaili almale amali ya kumkujia ya kutendia wazazi wema lakini bado hadisi <laughs> ni hadithi ni dai faio tutumieni kukuza nini kukuza <laughs> ile <laughs> ehhe <laughs> <laughs> kuna <laughs> <laughs> aina hiyo sasa <laughs> hawaitumii katika halal na haram lakini waitumia katika fadaili uh, na amal ama uh, na targhib na tarhib kuonya kisha watu ile hadithi za moto zingine eh sasa kuna nyoka mwenye ndimi 70 eh ndio kesho ya hadithi ni hadithi sasa kuna nyoka katika kaburi na na dini 70 mdomo juu na chini kama dunia eh hadi zilizopata like. hadithi fogo pesa masala adabu kaburi kogomesha moto moto uko hivi huko vile si kweli hakuna hadithi like, ni dhaifu eh? lakini za za ili ku kujijesha kuonya ama hizo ni hadithi dhaifu so hadithi dhaifu sasa dipo piatif zakih, dipo aina zakih. Eh, kalau hadis am mudziiif daif, am mudziiif kina aina zakih macam boleh sah badai sahih, ya pertama ni muhallaf. Ha, hadis muhallaf. Kalau so, hadis mudziiif, kata, u kata kau ke ni kwa, kwa mujib wa nini? Kalau kat buku kamu dia cakap sanad, rawi, naqatin. Eh, kita anggar ni sasa daini ata hapo hadith dhaifu ya kwanza tuanza na hadith Muallak mu'allaq kwa na yani ninia hanging hadith ambayo ime yaninginia hii ni hadithi ambayo imekatika sanadi yake mwanzo wake sime? Katika. tu so, kwa mwanzo wake ni wapi eh? Bukhari ni muhadith ye eh, Kwa yule aliyekopa Bukhari alipokea kutoka kwake. Bali imekatika pale sasa. Hiyo ni hadithi ambayo inekanana kama mu'allaq ishakatika ile nyingine sasa. Eh? Ya ise ikakatika mmoja tu katika mwanzo wake au watu wili au yawezekana katika yote sana. Kutoka mwanzo wake mpaka mwisho wake kuna hadithi imesema tu siwasa sala amesema Bukhari kutoka Bukhari kutu sala amesema Hiyo ni hadith? katka, hadithi muallim yemekatikaza so labda nikitoa katika kilema I think wote ni lazima tuupanua sana eh ya Bukhari kutoka Bukhari kuna Abdullah ibn Yusuf kutoka Abdullah ibn Yusuf kuna Malik ibn Anas so kamadi ibn anas kuna nafii kutoka kwa nafii kuna ibn umar kutoka kwa ibn umar so tena sanana ni bukhari amezo kutoka kwa abdullah ibn yusuf kutoka kwa imam malik kutoka kwa nafii maula ibn umar kutoka kwa ibn umar rahimahullah so bukhari akimru kwa Abdul abdullah ibn yusuf akaanza na malik dia ni hadis mualla aki aki tu Abdul Nabi Yusuf aki tu Malik akan saja nama ni mualla aki wasu waote akan saja moja-moja punggung sadam ni ni mualla hadis yang baru ni ketika kutoka mwanzo yake ni hadis mualla jadi ni ada anzo katain aina hadis al-suli ya ina inakasor lakini ile kapata hadithi katika Bukhari ukapata hadithi muallaq ziko nyingi eh? kuna hadithi nyingi katika katika Bukhari utapata ni muallak na kujindikana katika Bukhari hakuna hadithi gani sawa so, hiyo waje so kuna waliopewa waliohisati waliohusisha Bukhari na Muslim kwa hadithi muallak wao ni, ni sahihili wanadhani wanachukua daraja ya ya zaidi kunao wakati pengine si sira hizi tu kasema hadisi ni muallak imekatika pengine kuna mahali kwa upande mwingine imekamilika eh we umeangalia kwa riwaya moja kwa sana kwa islah kwa sana moja huku huyo mtokea natokea imekatika mahali muallaf lakini kuna mahali pengine imekamilika so kwa huyu itakuwa ni nini muallak kwa ile mwingine itakuwa ni nini aika katika itakuwa ni hasa na itakuwa ni sahihi ndipo kuna tafauti tofauti mabadi ita kwa mtu mmoja kwa mwingine ikawa si sahihi somo hio ni hadith aina ya kwanza ya nini ya dhaifa ni muallaq nayo ni hadith ambayo ime katika katika upande gani mwanzo wake hio ndo mhimu ndo tofauti kati ya mwanzo wake ya pili ni mudal mudal ambayo imekatika watu wawili au zaidi watu wawili au zaidi katika sehemu yoyote opokezi kwa hivyo katika ngalele sanadi yetu ya Bukhari Abdullah ibn Yusuf Mabalik, eh, Katinafe, uh, Omar, Ukimtua, Malik eh kuna pia Omar ibn Umar sandam ukimtoa Malik ibn Anas na nafii ikani tafwa Bukhari da la min YouTube Ibn Umar mtume ya hadithi ni Eh Hadithi ni Kwa <tus> pamoja Eh Mozala Mozala naf limozan au ni limozan Hadithi hapo ime katika watu wawili Tena kwa kufatana hadithi ndo katika watu wazidi kwa kufuatana yaweza fanana pia na nini na muallim vipi endapo dafanana na muallim eh hadith <tipa> ikikafika mwanzo wake watu wawili nitakuwa ni nitakuwa ni muallim na tukasema Moadha ni pia hadithi lokati kwa watu wili kwa kwa kwa pamoja. Si moyo yote. Sioaweza pia hadithi zapo ni muadhimu wa kwaalla, hizo zapo ni kwa uba. Lakini kuna mahali pia yatakauhiana, sio? Moadha leza kwa mahali kapeke yake ni nini? Moadha ni ikiwa chakosekana ma marayua wili kwa kufuata sana si si mwanzo waje. Sio yelekana hadithi gani hiyo? Moadha wakubal ni hadithi ambayo imekatika wamekosekana marawi wawili au zaidi katika sehemu yoyote ya sanaa Tuko pamoja Sasa lakini kini Sakihi fakhi wasema eh, Sakihi fakhi ama katibu yasoma, anasoma munone nikusema moja wa jamaa wa muslimu alhadith ni wa mabingo wa hadithi, wa hadithi. Kama una mada hasa kwenye mimbar eh, qala Imekatika kutoka wake ni mwannda hiyo. kwa waqatihi mtu anaye ama khatibu atisema hadithi tukufu sallam haichukuli nini hiyo. Ni muallimba kwa sababu si yeye zinani. Eh? Timpo kesem unkuta la yeye, timpo kwa ni taminola ni matamshi kwa nani? Muhadithina hawa. ikiwa muhadithi katika kupokea kwake, yeye ni shuruti, ni sharti yeye awasaje. ikiwa amewaruka, utasema ya hadithi ndio muhallaf, e, ni mubad, e, ni hivi, lakini sifa kili amekuja kuuliza swali wewe kwa mufti swali akakupatia anakupatia fatwa pengine akakosa na hadithi hiyo eh, hadithi ni dhaifu yenyewe ni muhaddith wa hadithi yeye kwa sababu nimejua tu hadithi kama haiko na nani yule si muhaddith yule halazimishi kufanya nini yeye kukuta sanadi nzima so ikana kuconfirm ni hadithi ni imekatika sana tinaenda kwa kitabu kwa muhaddith na uangalie kama sanadi imekamilika au imekatika ya mu'amili katasa wa masala hadisnya gini nih munqathi munqathi ila aboi ketika tuh cuma 1 eh teremoelote laki nih 1 wala sih musho la gini eh kalau musho ketika mahali apa Yaweza katika zaidi ya mmoja waida hamata lakini kwa sharti wasiwe ni wakifuatanana. Sababu kama ndo kufuatanana ni nani ni hadithi gani hiyo? Ndio ndo dalili ndo Hii ni mmoja. Pengine sahaba akamruka mmoja akaenda kwa sababu mwingine. Kisha baada akamruka pigina mwingine akaenda kwa mwingine. Sio kuna watu wawili wamepotea lakini ni katika si katika kufuataana. Ni hadithi umetemeka ni mulfaqin kuna katika kananini kuna katika uh, pia wiza pia kuwa ni nini sisi nyingine inaweza kuwa ni mu'alla kujua imekatika mwanzo wake mmoja so, katika ni katika so, ni nini ni mwanzo lakini ni nini wa watu kwa wawili kwa ku patana so, sasa kuna hadithi shadh hii ni katika rizwa ni katika sanad eh? sasa shadh sasa shadh ni hadithi ambayo imepokelewa na mtu wa sifa lakini ikaenda Tafauti na nani watu wengine wengi wenye wenye sifa hiyo hadithi hii kama shadh mfano Abdul Abdul Wahidi bin Ziyad. Anipotekea kutoka kwa Al-Amash, kutoka kwa Gusadi, kutoka kwa Guburera. Kwa mmoja ni sala amesema baada ya kuswali rak'a 2 za kabla al za sunna basi mtu analeta kwa mkono wake wa wa kulia. Abdul Wahid kumbuka zameeanza, Abdul Wahid anatokea kutoka kwa Ziyad, Abdul Wahid bin Ziyad kutoka kwa Al-Amash, kutoka kwa Gusadi, kutoka kwa Guburera ya sema ni Abdul Wahid pekee yake ndio kama ni mtu asika lakini ni yeye pekee yake atakunazwa la amash alo okei okay, alifu hivi wengine wote wanafunzi la amash asemwa hiyo ilikuwa ni tabia ya nani ya mtume wala mtume hakusema kwa pamoja Heshimau eh? sallam baada ya kuswali raka 2 akijibumzisha kwa mbono wake wa bu kwa kudia. Huyu bwana akasema kusallam amesema baada ya kuswali raka 2 fanya nini? La nini. So yeye hizo kia kesi lakini wanafunzi wenzae uguse ambao wote ni wasifika wakasema haa. -ha. Hiyo hakusema mtume bali mtume alikuwa atifanya. Ile so, hadithi ya tumekaa huwa asemwa ni ni mishal kwa sababu mtu afika mmoja lakini amekuja kwa ku, guru wende wati kinyume na wengine ambao wamekuwa sathauti na yeye hapooni wanafika pia yeye pia husema hapo kama makumbuka wakati tulikuwa tunasoma kwa Quran kwa, kwa, kwa sababu na aya ambazo zilikuwa zikipatikana kwa, kwa masahaba mfano ibn uh, Abdul uh, ibn Mas'ud makumbuka Abubakar kuna aya zingine ambazo zikapatikana kwa pekee yao hile pia wasaidia nini Shaz, kwa sababu utakao kinyume na nini? Nyingine nyingi zinazozingukuliwa na watu wenye sika Ambo ambao kinyume na kama fundo ile wa kana warahumalik yu kutunda 76 swalihan ghadiba. Ye yake ni hiyo lakini ikaenda kinyume na wengine wengi wakakufia kwa njia. Nyingine kwa hivyo mimi yake pekee yake njua kama huyo mtu ni nani? Ni Abubakar. Ni mtu wa sika lakini hadithi na kwa nini ni nishaz ni, shaz, ni? eh dai dai latimi shar haita kuwa dhaifu ikiwa ni mmoja yake wafika ameipokea mmoja mmoja hakuna wengine waliokuja kumpinga siko katika kila hadisi ikapatikana ni mmoja mmoja hiyo ni shazi shazi ni tarati kwamba kuja wengine wa, ambao wanafika pia wengi kumliko yeye watu mtakao ni yeye sio ni takwanisha lakini hadithi ambayo yeye pekee yake ameisimulia eh hakuna mwingine aliyokuja kuipinga kui haisi nini cha mfano hadithi ya Thawina Omar ina inna inna alamal bilniyat niyee yake ni hakuna mtu mwingine aliyopokea hadithi tukama waki atakapokea takwini mwingine mmoja kutoka huyo atakapokea mwingine mmoja lakini hakuna mtu aliyokuja kwenda kinyume na nini na maneno haya kwa hakusema hivi basi haisemi kama nini ni Ramadhani ni